При всички бедствия, независимо дали говорим за пожари, наводнения, заматрасения или градушки, разчитаме на доброволци. Закон за доброволчеството обаче няма. И то във времена, в които страната ни все по-често е изправена пред природни бедствия и други кризисни ситуации, а ефективната реакция, спасяването на живот, на имущество, зависи и от доброволците. Въпреки усилията на гражданските организации и три парламентарни законопроекта, все още няма прият закон за доброволчеството това оставя доброволците и институциите на практика в неуредени отношения, а понякога дори в конфликт. Добър ден, казвам на Мирослав Цеков. Добре. Той е председател на форум гражданско участие, модератор на ключови публични дискусии, застъпник за правна рамка в подкрепа на доброволците. Депутатите са във вакансия, господин Цеков. Бедствията обаче не чакат. Не е редно и ние да чакаме, примерно, наводненията да гъсят пожарите, а по липсата на адекватна реакция на институции и доброволци а, можем да съдим, че наистина нещо не е наред. Докъде стигне работата по закон за доброволчеството? Тема, която вие следите изкъсо. Точно така. Ами, да дадем малко хронология. Всъщност, можем да кажем, че в момента сме една стъпка по-близо от всеки друг момент в който сме били, но това все още не е издоволително. През... В началото на тази година бяха внесени трите законопроекта, минаха на, на разглеждане в различни моменти и, и на 17 април пленарна зала прие на първо четене, трите законопроекта, внесени, трябва да кажем, от парламентарните групи на герб СДС, БСП-объединенали левици и продължаваме промяната демократична България. И от тогава? И от тогава. Сега... Твърде дълго време между първо и второ четене, като знаем колко бързо пък някои други първи и втори четене. Точно се така, точно така. Сега тук трябва да кажем малко особено симата, тъй като са три законопроекта с един и същи предмет, има малко процедурно време, което трябваше да минем а, формално правна комисия да вземе решение за обединяване на законопроектите, което се случи през май. Но така или иначе, на 25 юни изтече удължения срок за каквито и да е предложения между първо и второ четене в комисия. И всъщност сега трябва да бъде разгледан законопроекта първо в правна комисия, за да се изчистят текстовете, тъй като те са в момента сбор от трите законопроекта. И вече да мине в пленарна зала. Имаше заявки за работна група, за които ние организации граждански настояваме, тъй като има текстове, които все пак са конфликтни между трите законопроекта. Uh, все още обаче не е свиквана такава работна група, така че в момента сме в режим на изчакване. Добре, казвате в режим на изчакване, но на практика има, uh, има сборен текст. И има някаква надежда да се стигне до внасе на. приемане. Да. Има сборен текст в момента, но той трябва да кажем, в момента е механичен сбор от трите законопроекта. Има на някои места разпоредби, които се пият. Имаше и в дискусиите а, около приемането на трите първоначални законопроекта доста опасени, изразени от доброволци, че може да се появят административни тежести, а, че може някои от разпоредбите да създадат трудности пред доброволчеството, вместо да създадат среда, която да, а, да го подкрепя и за това ние толкова много настоявахме всъщност да влезем и в този процес между първо и второ четене в изчистването на финалните текстове, тъй като има все пак нюанси. Тези нюанси, аз няма да ви вкарвам сега в кой mm -hmm. по-по-най и от кой законопроект, на коя политическа mm -hmm. сила ви харесва определен текст, mm -hmm. друг не толкова. Но кои са трите ключови неща според вас, които ще ви накарат вас като представител на гражданска организация, която се занимава с доброволчество? да кажете, е, законът е добър. Ами, първото и категорично нещо, което трябва да кажем е, трябва да има много ясна политика за, е, и то добре очертана политика за подкрепа на организирането доброволческа дейност. Оттам да започнем всъщност закона, тъй като това беше едно от основните опасения, ще регулира организираното доброволчество, не индивидуалното спонтанно, когато всеки от нас реши да, да ходи и да прави нещо, дарявайки от своето, своето време. Така че първото е организираната политика. Второто е категорично от самото начало, от както върви тази дискусия и форма гражданско участие голяма част от другите организации настояваме този закон да не доведе до допълнителна административна тези си допълнителни ненужни ангажименти върху като, организациите. Например... Регистри, едно от нещата, които със сигурност ние се противопоставяме е регистъра за, за доброволци, прекомерна нужда от договори при всеки един случай, каквото е случай. Да, при дългосрочно доброволчество е необходимо да има договори, и да е ясно какви са отношенията между организацията, която организира и или доброволците, но при краткосрочни доброволчески ангажименти това смятаме, че, че е ненужно. И разбира се, на трето място, ясни насърчителни мерки. В трите законопроекти има различни варианти. Смея да кажа, че доста от тях са добри. И допълнителни отпуски за доброволчество, и финансова подкрепа в смисъл на средства, за да се възстановят разходите, които един доброволец поема, за да, да кажем, да си купи консумативи или съответно в някои моменти да се транспортира додатена локация, на която ще се извърши доброводческата дейност, разходи за застраховки. Тъй като трябва да кажем, има моменти, в които дори когато не е в рискова ситуация, все пак има, има така повишен риск за доброволица от средата, в която извършва своята доброволческа дейност. Така че тези три неща, ясна политика, липса на административни терести и на сърчителни мерки, ясни и конкретни. Добре, сега, а, нека да ви попитам а, според вас, защо а, до този момент, ето 20 години се говори за закон за доброволчеството, това не се случва. Тоест, къде е препани камъка? От идва? Виждаме, имаше законодателен ентузиазъм, три законопроекта, казахте, на БСП, на ГЕРБ, на Поддължаваме промяната демократична България, обаче виждаме, че винаги нещо става и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 доброволчеството става в глуха mm. линия. Какво според вас води до, до, до това? Къде е препани Ами, Аз си признавам, че почти всяко интервю, в което си говорим за закона за, за доброволчеството, идва този въпрос. Аз все още нямам конкретен и ясен отговор, защо толкова много не може да се намери. Просто няма политическа воля, може би. И то в мнозинството от народните представители, тъй като трябва да кажем, че има една група от, и от трите парламентарни групи на вносителите и сред останалите, които доста сериозно приемат тази тези тема и всъщност тези, тези които инициираха внасането на трите законопроекта. Да, обаче то не зависи само от тях, са самооценство в в парламента. Това въжи и за ГЕПС, и за БСП, и за ППДБ, и от другите политически партии има единици хора, за които тази тема е важна. За съжаление обаче, явно не е важна за мнозинството народни представители. И аз, друго логично обяснение, не намирам толкова годините, тъй като няма кой знае колко така спорни, или да кажем, притеснителни текстове, няма някаква финансова или политическа причина, която да да Да, това се питам. Възможно ли е пък да има и тя? да остава незабелязана. В смисъл, ако а, има закон за доброволчество и ако има добре организирани доброволчески акции, а, да лъснат, а, примерно, дефицити в а, другите служби, които би трябвало да са на мястото си. Имам предвид МВР, пожарна защита, изобщо всичко, което засяга бедствия, аварии и оттам да идва някаква скрита сива съпротива срещу закон за доброволчество. Тук, за да е коректно, трябва да кажем, че в, конкретно в ситуацията на бедствия, както а, сега се случваха в пожарите, регулацията за доброволчеството в една известна степен вече съществува в закона mm -hmm. за и авариите, доброволните формирования и там е малко по-особено. -по Тя също има от това, което а, ние сме говорили с а, колегите от доброволните формирования, а, своите дефицити чисто нормативно. Едно от нещата, които остава в момента неотговорено е всъщност какво се случва с доброволците, които се появяват в ситуация на бестите аварии, които обаче не са част от доброволни формирования, тъй като това, което получаваме като обратна връзка е, че в такива моменти те по-скоро предизвикват смут, отколкото... Да, ние виждаме, че при реални домага. бедствия, като неудавнашните пожари или пък а, преди това наводненията, има случаи, когато пожарникари гледат на доброволците като напречка има случаи, когато доброволците се оплакват от липса на координация. А, смятате ли, че ако има а, закон, първо той а -а. трябва да се съотнася към тези разпоредби, които влизат в а, закона за бедствията и авариите, т.е. да има а -а. съгласуване между отделните текстове, че може да се стигне до по-добра съвместна работа? А, при всички положения, в два от трите законопроекта има а, препращащи норми към а -а. закона за бествията и авариите. Единя а, изрично посочва, че а, в момента, в когато става Въпрос за доброволчество в кризисна ситуация не се прилагат нормите на общия закон за доброволчеството на Закон за бестския аварии, тъй като там си има специален ред, нали, трябва да кажем, в една община, когато е обявено бедствено положение. Има си началник на щаб на кризисен щаб, който разпорежда как институциите на първо място, които са обучени за това, действат. След това доброволните фирм... формирования и след това създава ред за всички останали, ако това е възможно и ресурсите го позволяват. А, така че със сигурност ще подобри. Сега аз си признавам, има нужда между първо и второ четене, някои тези текстове да бъдат прецизирани, така че да не изпаднат от, от финалния законопроект и да има максимална яснота. Кога действа един закон, кога действа mm -hmm. другията. И като много важно е, и това е момента, в който доброволците, които са извън Закона за бестия са mm -hmm. изключително полезни, в периодите на възстановяване, веднага се сещам за Боган Кравело война тогава. Дълго време, след като беше отменено положение в тези села доброволци ходаха и помагаха на а, възрастните хора, които бяха там да си възстановят имуществото, да си изнесат или съберат под някаква форма на. А това е изключително важно, защото ние, всъщност, след бедствието, като че ли медиите до известна степен губят този интерес, в момента, в който вече не е бедствена ситуацията, да, може би при следващата бедствена no. ще се сетим да попитаме какво стана, как живеят хората или как, как изглеждаше възстановяването, но за възстановяването също има нужда от доброволци. Всъщност там изключително много доброволците а, помагат. факта, е, че медийното внимание пада, защото обикновено риска за живота на хората а, вече е спаднал, но пък те продължават а, в, в, в примера, който използвахме, но и не само. И сега с пожарите в тези села, а, и населени места, които бяха засегнати, те ще продължат да живеят в разрушените си къщи, с изгорели. И това е момента, в който доброволците могат да бъдат изключително полезни. Въпросът е да има, да има условия те да го направят. И казвате, че сега в тези три законопроекта, които са вече събрани на едно място, има достатъчно добри разпоредви, които да... Безспорно, трите законопроекта може да бъде сглобен един текст накрая, който да бъде а, работещ и да бъде насърчаващ Това е на нашите условия, да бъде насърчаващ към доброволската дейност, а не е ограничаващ. Още нещо ми се иска да изясним. Казвате, че а, регистъра на доброволците и регистъра на организациите, които организират добровол. Добро, доброволчески труд а, не е чак толкова добра идея. Защо? Значи, на първо място регистър на организации, които организират доброволческа дейност, би бил смислен отвъд, пак казвам, доброволните формированията, и като те сега са должны да са регистрирани към съответната, към, съответната, към съответната община. И извън това отделен нов регистр би имал смисъл само ако има някакъв режим лицензионен или нещо подобно по отношение на организациите, някаква целенасочена подкрепа за тях. Ако няма, а в момента в трите закона не е предвидено срещу а, наличието на такъв регистр, тъй като в момента да го има в един от трите законопроекта е предложен, в... Кой? в този на безпелбеднена левица, а, но няма конкретна насърчителна мярка защо всъщност организациите да, а, да водят такъв регистр, което в голяма степен ще доведе до това, че те ще трябва да отделят от времето, което отделят за да подготвят доброволци и да работят с тях, да водят една база данни, а, което ние намираме за нецелесообразно в, в този конкретен момент. Още повече трябва да кажем, че в голяма степен така, регистрите в България институционални много трудно работят, независимо в каква сфера на политиката се Аз лично съм скептичен към, към такъв формат. В проектите на закона се предвижда разграничение доброволчеството, не трябва да се използва като заместител на платения труд. Смятате ли, че в настоящата наясна среда се злоупотребява доброволен труд, особено от страна на местни власти или общински структури? Това беше един от основните ни дебати в работната група още към Министерство на мършите и спорта в 2023-та година, на кои субекти да бъдат позволено да бъдат организатори на доброволческа дейност. Тогава застъпахме да аз още съм на това мнение, че а, държавни и общински структури, които имат много ясно вменени властнически правомощия, за които получават и обществен ресурс, или на по-проста зип казано, общините, които получават пари, да кажем, за да или за да организират някаква комунална услуга, не би следвало да имат възможност за организатори на добровольска дейност, защото веднага могат да се плъзнат в тази плоскост, mm -hmm. да съберат едни доброволци и да свършат нещо, за което получават държавен бюджет което не би следвало да даваме като възможност. Още повече идеята на тогава разговора завива в такава посока да се насърчава взаимодействие между държавните и общинските институции с организации, граждански, доброволчески формирования. Всяка една община или всяка една държавна институция може да намери организация или неформална група хора, които да, да бъдат те организатора на тази дейност. Според изследванията на вашия форум гражданско участие, България на е една от последните места в Европейския съюз по участие в доброволчески инициативи. Видях около 14% от младежите участват в такива дейности, съпоставено със средните нива в Европейския съюз, където около 24% mm -hmm. младежи се включват. Смятате ли, че закона би променил културата на участие? Ами, а, като гледахме а, така изследвания не само в държавите Европейския съюз, а въобще а, някои от данните, които ООН е изнася, общо взето в едни 90-95% от случаите там, където се появи насърчаващо законодателство, процента на доброволци се вдига доста така експоненциално. Така че категорично да, ако имаме хубав насърчителен закон, това ще повиши процента на хора, които са солидарни и процента на хора, които отделят от времето си за да правят добро. И последно, очаквате ли, че на този парламент ще му стигне времето наистина да направи а, крачка номер 3, приемане на второ четене в пленарна зала на обединен законопроект законоп идеи от тези три, които вече са направени? Ами, дълбоко вярвам, че ще намери, намери време, защото ако не успее този път нещо ще трябва да почнем си задаваме въпроса какво толкова има като, като казус или като липса, че е закон за доброволчеството да стане факт, така че вярвам, че да 51-то народно събрание ще бъде това, в което ще успеем да, да изрешим този казус след повече от 20 години вече. Иначе ще се върнем на този мрачен въпрос, Аджиба, наистина. Но кого пречи един закон за доброволчество и тогава, наистина, нещата могат да станат а, още по-мрачни? Мирослав Цеков, благодаря. Благодаря.